Hola, bona nit, tornem a ser aquí amb tots vosaltres, com cada dilluns, amb el programa Còctel contra Informatiu de la Coordinadora d'Osona contra la Tortura i l'Explotació Laboral. Escoltàvem Sau amb un missatge optimista, tothom és al carrer, els temps estan canviant, el món està canviant, hem de trencar les cadenes. Eh, els que sí que van ser al carrer aquest cap de setmana, concretament dissabte, convocats per la plataforma pel dret a decidir, van ser... Uh, hi ha ball de xifres segons l'assistència, com sempre, unes 200.000 persones segons la Guàrdia Urbana, unes 700.000 segons els organitzadors. I més enllà del Vall de xifres, també uh, avui hi ha un ball d'opinions, uh, els polítics sobretot, es una mica els plats pel cap, els que hi han anat perquè hi han anat, els que no hi han anat perquè no hi han anat. Uh, sembla que els convergents a hores d'ara volen capitalitzar l'èxit, Convergència Esquerra Republicana i volen fer quedar els del PSC com els dolents de la pel·lícula, els quals al seu torn diuen que, que ells estan per governar i per gestionar i que no els pertoca sortir al carrer. A nosaltres el que ens interessa més, de totes maneres, més que l'opinió dels polítics, és l'opinió de la gent del carrer, la gent que hi va anar per conviccions i prou. I aquest seria el cas d'en Vicenç Vigues, que és redactor de, del setmanari El 9-9, d'Hostalets de Blanyà, Vicenç. Hola, bona, bona nit. nit. Hola, bona, bona nit. nit. Bona nit. No sé si has sentit una mica la introducció al tema. Doncs no, t'acabo de sentir la presentació i és tot el que he escoltat. Fins sí, tot. és que més que no hem dit gaire res, eh? Tot just, comencem. <ríe> bé, bé eh, sabem que tu vas anar a la manifestació de dissabte, ens agradaria saber una mica el per què. Eh? Més enllà de les opinions dels polítics, dèiem, ens interessa més l'opinió de la gent que hi va per convicció pròpia o no hi va per convicció pròpia. Quin Bé, seria el teu cas? Em sembla que ja hem sent molt de la gent que vam acudir a la, a la primera crida no de la plataforma pel dret a decidir. Que va en ser aquesta... el 18 de febrer, parles? Exacte, l'any passat. Sí. Uh, en aquesta segona doncs ja hi ja s'hi han afegit molts altres actors no en aquest moviment i ve és doncs la la situació que està vivint el país no que uh, les coses no funcionen o, o funcionen pitjor que mai perquè no és que tampoc mai hagin acabat de funcionar molt bé. Doncs bé, sembla que com va fer moltíssima gent molt diversa i procedent de molts diversos col·lectius i d'edats de, de absolutament diferents doncs que es van sumar en aquest moviment doncs bé, va semblar que també, que també calia ser-hi no? mm -hmm. Llavors eh, tu t'hi vas sentir a gust amb, amb els polítics que hi van assistir o hauries preferit que no hi fossin? Clar, és que tot plegat va ser una mica estrany, no?, perquè era una manifestació on, bé, hi havia una, un encapçalament, no?, que, que eren els propis organitzadors i, i la gent que havia donat suport i que ells havien escollit perquè anessin al capdavant, i llavors hi havia, doncs, hi ha molts grups a darrere que... era una mica com com un com un carnaval, en definitiva, de fet el centre de Barcelona estava ple de gent a les voreres que anaven mirant els manifestants com això com doncs, si veguessin desfilar la cavalcada de Reis o uh -huh. un carnaval, no? i llavors anava passant no comparts res de l'altre, i veies tots doncs, els organitzadors, els d'Òmnium, els de Convergència, els d'Esquerra, els d'Iniciativa, etc etc no? Uh -huh. I, clar, això feia fins i tot que a vegades la, la, la pròpia arribada de gent es trenqués, no?, i fos una mica dispersa. Clar, això sí que... No és habitual. amb no? un acte d'aquest tipus també és cert que no és normal ni que hi hagi tants eh, partits organitzant activament doncs, la, la presència de seguidors a la manifestació i que hi hagi tanta gent doncs que, que hi participi. No? Uh -huh. Jo particularment no hi, va, no hi vaig anar, no m'hi hauria sentit a gust anar darrere d'en Pujol i d'en Maragall i, i aquesta gent que en el seu moment penso que tampoc van fer el que havien de fer per les infraestructures i una mica pel país en general. Però hi ha altra gent que, els que defensen el no, entre altres coses diuen que en aquesta manifestació no es parlava, per exemple, de precarietat laboral que ha comportat les obres de l'AVE, amb més de 12, em sembla que passaven per 13 morts, gent que fa jornades de 20 hores seguides que tampoc no es qüestionava el fet que l'AVE fos necessari o no, és a dir que jo, la gent que diu que no hi ha anat, alguna gent, eh, doncs alguna, algun dels arguments és aquest. Uh -huh. mm, tu què creus? Com, com ho veus això? Bé, jo crec que la, la manifestació no és només pel, pel caus de rebel·li, és la manifestació, uh -huh. allà hi havia molta gent que el que estava veient és que el país no funciona, no? que l'Estat Eh, eh, es vol quedar el control dels serveis essencials però aquests serveis essencials no funcionen no? Eh, molts altres a Barcelona doncs, no han tingut llum aquest estiu sí, sí. l'aeroport és un caos els trens van pitjor que mai eh, van, van prometre doncs, als usuaris que això s'arreglava amb la de l'AVE i l'AVE no ha set la solució sinó que ha set el problema no? precisament uh -huh. i, i clar, el més paradoxal de, de tot plegat eh, d'aquesta manifestació, on sí que és cert que, com tu dius, que molts dels problemes que parim ara, evidentment, ja venen del passat i, per tant, els que governaven en el passat, doncs, són responsables també d'aquesta situació, doncs, clar, fins a un punt eh, els únics partits doncs, que, -que s'han manifestat a, -a favor d'aquest acte han estat els partits catalans, els partits d'àmbit estatal, doncs, s'han desentès i, igualment, les centrals sindicals. Si sí que realment hi ha un problema d'explotació laboral uh, uh, en unes obres públiques que que bé, ningú, ningú demanava que doncs arribés en la data que va prometre la ministra, no? Suposo que la gent que creu que haurà d'utilitzar aquest tren doncs espera que arribi com més aviat millor, però no li ve ni una setmana ni de 15 dies. Evidentment, ni evidentment. Mm. ningú està demanant aquí que, que que els treballadors que estan fent una obra pública no puguin no puguin doncs, tenir Però també els seus drets. Reposar no? les hores que toquen. no I tota la gent del barri de Sants que pateix les esquerdes, que pateix els sorolls, suposo que el que menys els importa és que arribi l'AVE abans o que arribi després. Suposo que, els que el que els deu inquietar més és la seguretat, no? Això per suposat eh, uh -huh. també entenc que després de tant temps d'obres m'imagino que també deu una espra que algunaes s'acabin com més aviat millor per no haver de patir també aquest aquest martiri no però potser lo més paradoxal de, de, de tot plegat és que en referència a això que tu comentaves és que els grans decens de la manifestació van ser les centrals sindicals sí perquè no n'hi va, sí, sí. no, no va haver cap més suport a aquest. Eh, Uh, aquest acte doncs, elegant que tenia unes finalitats polítiques, no? com si els sindicats no haguessin organitzat mai una vaga amb finalitats polítiques. Tot és política. <laughs> això cap és un vall. argument ja una mica, mica retrógrat. El no? uh, capdavall, per això que si hi havia altres coses a reclamar, no només els drets ja bàsics dels ciutadans, uh, doncs potser havien de ser els sindicats els que havien d'estar al capdavant no? i no se'ls ha vist per lloc. Al contrari, que segons he llegit, el que estan fent és, és a l'invers, és organitzant una vaga de treballadors de Renfe per aquests dies. No? Vaig llegir, no sé si al final s'acabarà fent o no, però capdavall, en lloc de defensar els interessos dels usuaris i els drets dels treballadors, o poder desplaçar-se en transport públic al seu lloc de treball, doncs el que, el que estan fent és defensar els interessos d'un lobby privilegiat de la classe treballadora. No? És la Renfe. Eh, escolta, et volia fer una altra pregunta jo no sé si aquest matí has vist eh, una mica les reaccions més espanyolistes enfront d'aquesta manifestació eh, jo ho he seguit molt poc perquè realment posa molt nerviós qui. però ells deien que que a Barcelona s'havia convertit una, una manifestació per les infraestructures, etc etc, que s'havia convertit en un clam per la independència. Uh -huh. I bueno, llavors deien que, això, que diuen sempre no? que som tan dolents i que, i que sempre ens estem queixant i que potser ja és hora d'aquells ells queixin de nosaltres, bueno, bestieses. Però tu creus que va ser un clam per la independència a part de totes, tots els altres raonaments? No, en absolut... Sabia. jo vaig estar una bona estona eh la vietana veiem desfilar la gent no perquè em vaig trobar un, un, uns amics doncs, que precisament es van passarvam van fer això no eh es van quedar a la vorera i, i anàvem veient passar la gent no i veure havia la gitana, doncs eh pràcticament durant un un parell d'hores llarg anava passant gent anava passant gent perà fins que arribava a un punt que ja hi havia una part de la manifestació que passava pel centre del carrer i els que ja en tornaven que pujaven per les voreres. ben en aquesta estona que que vaig estar perllà de, de proclames em vaig sentir moltes, evidentment, que 20 dentistes n'hi va haver, és que només faltaria. Que la gent no pogués dir el que pensa, no? Exacte, però és que n'hi havia moltíssimes més, no? I, algunes de les que recordo, per exemple, que quan van fer gràcia, doncs era la gent que cridava el tren de la Bruixa no funciona, Mm -hmm. Clar, Entenc, suposo també, que, que molta gent de la que, de la que hi va participar doncs no crec que pensin que, que la ministra és una bruixa, no? Alguns fins i tot pensaran que és una cosa molt pitjor, però però de problemes n'hi havia moltes. També hi havia un partit polític que portava un grup de Batuca i a ningú se li ha acudit publicar que, que allà hi van anar-hi no sé quants cents mil de persones. Bueno, aquests mitjans que tu, que tu fas referència doncs estan abaixant la, la xifra de forma injustificada, no? I, i a ningú se li ha acudit publicar doncs, que allà van anar-hi 100, 200, 300 mil catalans els que fossin taners eh, enganyats pensantse que anaven a una, a una manifestació i van acabar anant amb una batucada no? Vols dir que hi havia gent diversa i que cadascú... Absolutament, mm. absolutament i gent de, de tota la raça també, si m'ho fas dir i, uh -huh. i, i també, doncs... Eh, Uh, armats amb senyeres i amb tota mena de, tota mena de, de proclames i de pancartes. No? La gent absolutament molt diversa. Jo penso que precisament el que els fa por és veure que es proveixen una manifestació ciutadano d'aquest tipus absolutament intergeneracional, perquè a gent de la tercera edat n'hi havia moltíssima, sí, sí. moltíssima i, i a més amb aquest tipus de proclames. No? Ara ja ni tan sols poden atribuir l'independentisme a quatre joves a celebrats, no? Ja, ja és un, un fet intergeneracional que, que ja els fa un mica de por, perquè molta de la gent que estava allà eh, reclamant ni que sigui unes millores infraestructures saben perfectament doncs, que, que ells en vida això no ho veuran, no? però que, que veuen que el país no funciona i que potser s'ha de fer alguna cosa. Perdona, Vicenç acaba d'arribar el Francesc que justament perquè arriba amb la Renfe sol arribar tard al programa no sé si el té alguna cosa a preguntar-te ja Et volia preguntar si es va sentir alguna referència a l'atentat que hi va haver el mateix dissabte No, jo no en vaig sentir cap uh -huh. La veritat és que que recordi doncs no no sé si se'n se van produir o no, jo la, la veritat és que... Uh -huh. sí, més que ara em demaneu què cridava la gent, la veritat és que va, vaig sentir moltes proclames i tampoc les sabria recordar totes, no? Val, va. però sobre aquest tema no, no vaig sentir absolutament res. Entesos. Molt bé, tens alguna bé. cosa a més a afegir, Vicenç, no, no, sobre res. el tema? No, no, res més, no, esperar que, que, bé, que això hagi servit d'alguna cosa... Sembla ser que sí, perquè el president de la Generalitat diu que ara tindrà més força per anar a negociar a Madrid. Sí. A veure... Jo penso que, que és al contrari, precisament. Té, té menys autoritat moral davant dels catalans perquè ell no hi era, ni al seu partit. Uh -huh. Però bé, veurem a veure què passa. Molt bé, doncs t'agraïm molt les teves impressions sobre, sobre la teva assistència a la manifestació. Després trucarem a una persona que no hi va anar i que també ens expliqui el seu punt de vista. Perfecte. Molt bé, doncs, gràcies Bona nit Salut vale. Doncs tu, Francesc, has vist molta gent que hi ha anat A la manifestació, en coneixes una colla? No, que sí, vaig fixar que circulava gent d'Osona per allà Quan jo vaig sortir Serien les 7 de la tarda per Als voltants de plaça Sant Jaume, a Vilaitana Però tu anaves o no anaves a la manifestació? No, no, no, jo passava per allà per agafar el metro de Jaume I. I com és que no hi anaves? No, perquè no, no ho veig gens, clar. Hi ha una hipocresia molt gran. Uh -huh. Tu creus que els polítics l'han desvirtuada, aquesta manifestació? Sí, és és esclar. Vaja, almenys jo personalment no m'hi trobaria gust darrere de, de segons quins polítics. No, o si sigui, fa... Que en el seu moment tampoc van fer el que calia. Fa 15 dies es va fer una manifestació per protestar per l'assassinat a Madrid a mans de bandes feixistes d'un noi molt noi, jove sí, el Carlos. i els Mossos d'Esquadra van carregar de mala manera a part que també hi ha hagut una altra manifestació aquest cap de setmana que va ser mm. no dissabte sinó diumenge i hi havia unes dues persones mm. i era una manifestació amb temes laborals per no perdre mm. llocs de treball en contra de la precarietat laboral i jo mm. no n'he vist pràcticament cap en lloc d'aquesta manifestació. La Vanguardia deia avui alguna cosa. És clar que, vaja... que 2.000 persones no són 200.000 o 700.000, mm. perquè al ball mm. de xifres ja és molt... Mm -hmm. uh, bé, com sempre, eh, que acaba sense saber què ha passat. Mm -hmm. Però jo trobo que també era una manifestació prou important i que potser l'objectiu de l'una no contradeia l'objectiu de l'altra, que es podia haver englobat tot. Mm -hmm raons per no anar a manifestacions encapçalades per polítics professionals, n'hi ha moltes. Aquí a Vic, ara mateix hi ha un noi que li volen clavar una multa acusant-lo d'aguantar una pancarta en una manifestació. Exacte, és el cas de l'Oriol Martínez, del de l'independentista Manuel Viusà. I els grans jefes dels partits anaven a aguantar la pancarta l'altre dia. Exacte, i ningú, ningú se li ha acudit ni tan sols que això sigui motiu de delicte, no? I ara els Mossos d'Esquadra es dediquen a, a buscar la gent de les manifestacions 15 dies o tres setmanes després dels fets. Sí, perquè això ja ha tornat a passar, eh? Uh -huh. Ha passat en més casos. Sí, sí. A Barcelona ha passat aquesta setmana. Uh -huh. Van a buscar un noi a casa seves, el queden dues o tres nits, i després presenten al jutjat fotografies, un salveu circular amb la manifestació, o cridant alguna cosa... Però llavors, per què? No totes les manifestacions són iguals a davant, a, a, a davant de, de la llei o què passa? No totes les manifestacions i tampoc tots els manifestants. Ja. Està clar. De primera i de segona, com amb tantes coses. Eh, jo he estat mirant per VilaWeb una mica les reaccions a la manifestació i no, no. la Mònica Sabata, que és la portaveu de la plataforma pel dret a decidir, Uh -huh. considera que la manifestació multitudinària de dissabte fou un èxit de país i no posa llenya al foc sobre l'absència del PSC a la manifestació. Uh -huh. Sabata eh, diu que la manifestació va demanar al govern espanyol que fos democràtic. Uh -huh. Jo no sé ben bé quina interpretació és aquesta que fa perquè jo vaig veure molts clams d'independència i aquesta noia ni tan sols en parla. M'haigut. Uh -huh. No ho sé, de gent que hi ha anat d'aquí a la comarca sé que hi ha anat el Jordi Casals perquè companys nostres de ràdio uh -huh. eh, han fet un tall de veu no fa gaire estona uh -huh. que no hi van anar la Montseillats i el Lluís Basses, però que sí que hi va anar gent del seu partit uh -huh. i en qualsevol cas el que sí que m'ha cridat l'atenció del que ha dit el Vicenç Vigas és que hi havia gent de totes les edats això uh -huh. potser sí que és important no? Sí, això sempre va bé perquè jo al País Basc a les manifestacions per la independència del País Basc eh, una de les coses que em va eh, corprendre més i que em va sorprendre positivament va ser això va ser que les manifestacions hi anaven famílies senceres que no eren només els joves o no només els vells sinó que hi havia gent de totes les edats això, oh. això en qualsevol cas és un bon símptoma sí, no? sí, sempre molt bé, estàvem intentant parlar amb la nostra corresponsal, la Sant Adrià del Besòs, la, la Montse Arnau, uh -huh. que ella no va anar a la manifestació perquè ens expliqués uh -huh. una mica les seves raons, però sembla que hi ha algun problema. Uh -huh. Ho farem més tard, eh, intentarem reprendre aquesta comunicació telefònica. Uh -huh. També intentarem parlar, després de la pausa, cap a dos quarts d'onze, amb la gent de Ràdio Corneta de Berga, uh -huh. que és una ràdio nova, que va començar a emetre justament el dia 30 de novembre uh -huh. a les 11 de la nit després d'un sopar-festa que van fer com a inauguració uh -huh. i que es defineix com a una ràdio lliure i autogestionada del Llobregat. Tu els coneixes, aquesta gent de Berga, Francesc? Sí, sí, sí, ja fa anys. <coughs> Sempre hi ha hagut molt de moviment a Berga. Hi ha un grupet que es diu Columna, Terra i Llibertat Potser hi ha més anarquistes que independentistes, tinc la sensació, segurament, no? A Berga. Segurament, segurament. Uh... Jo els conec de l'època dels Insumisos, uh -huh. que també hi havia molta moguda, uh -huh. amb gent que ara estan en els brams, perquè a Berga es va fer una acció molt sonada eh, durant una jura de bandera, suposo que ho recordes, uh, i tant. en què hi va haver-hi detinguts i... I bé, però que va donar la volta al país la notícia a finals dels anys 80 sí. molt bé, doncs intentarem més tard la connexió amb Berga eh, el casal popular Boira Baixa de Manlleu que també suposo que els coneixes sí. celebren els 5 anys de la seva existència han uh. fet diferents actes i aquest diumenge em sembla que era el diumenge sí uh. No sé si ho dic bé, però bé, en qualsevol cas aquest cap de setmana... Què feien? Van pintar un mural eh, amb el lema 300 anys d'ocupació i de resistència, uh -huh. van fer un dinar i també van fer una projecció de fotografies d'accions fetes des de la creació de l'entitat. A Osona.com han sortit fotos i informen dels actes, que continuaran, perquè em sembla que també volen presentar el llibre de Terra Lliure, punt final, del uh -huh. David Bassas, uh -huh i altres actes dels quals ja informarem. A Més coses, tu portaves alguna cosa preparada? Sí, precisament parlant de Berga, aquesta setmana el butlletí setmanal de Contrainformació, el Contrainfos, explica que hi ha hagut una ocupació frustrada a Berga i els ocupants han fet un comunicat expliquen que el diumenge 25 un grup de persones vam entrar a una finca deshabitada del carrer Boixader, al barri antic de Berga. Això per denunciar públicament l'especulació salvatge que s'hi pateix d'anys en sota la negligència i desídia institucional, així com per reclamar el dret a un habitatge digne i assequible per a totes les persones. La finca en qüestió composada per sòtan, planta baixa, tres pisos i golfes, forma part de l'entremat de cases fantasma deshabitades i abandonades a Berga. Però poc després, una gran dotació de Mossos d'Esquadra i Policia Municipal, en una gran mostra de defensa dels interessos especulatius, accedien a la casa sense ordre judicial i identificaven a alguns visitants mentre altres ocupants s'identificaven voluntàriament. Advertien d'una manera fugaç que seríem acusats d'un delicte d'usurpació. El dilluns al matí s'hi van presentar diversos Mossos d'Esquadra del Bracet del Teòric Propietari, una immobiliària naturalment, que es diu Level Inversions, Societat Limitada. I són a més els llogaters del sòtan, la els llogaters del sòtan, la planta baixa i el primer pis advertien i amenaçaven que serien denunciats per violació de domicili, tot argumentant un teòric contracte de lloguer bastant sospitós que incluïa el primer pis en mans d'uns altres propietaris, segons l'actual registre de la propietat. Els Mossos d'Esquadra van fer mans i mànigues en l'estratègia de la por i l'amenaça, insinuant un desallotjament imminent, tot i que aquelles hores no hi constava cap denúncia als jutjats de Berga. Per tot això, i veient les irregularitats i complicitats de la policia amb els especuladors, preveient un nou abús de poder, hem decidit lliurar de nou la casa a les rates, conscients que cap administració pública actuarà amb el mateix cel que per desallotjar ocupes, i que només des del treball de base i l'acció directa es recuperaran espais de vida i dignitat entre els miserables interessos dels especuladors i els seus còmplices. Seguirem insistint, seguirem desobeint, i firmen els ocupants de Buixader. De Berga. De Berga. Uh -huh. Uh -huh. A Barcelona també hi ha convocat el dimarts 4 de desembre, a, a dos quarts de 8, a les 19.30, uh -huh. al carrer Marroc amb el carrer Bilbao, una mobilització per exigir responsabilitats de la destrucció de Can Ricard. Uh -huh que no només eh, era una reivindicació dels ocupes, sinó de tota la gent del barri. En aquesta convocatòria es demanaran responsabilitats a les institucions públiques, investigacions criminals dels incendis d'aquest patrimoni industrial del Poble Nou, és a dir, no, no el van cedir la gent, uh -huh. però el van deixar cremar, si no és que es va cremar intencionadament. Uh -huh. I també un replantejament del model de participació seguint, seguit en els plans urbanístics. Això és després que la Conselleria de Cultura de la Generalitat autoritzés il·legalment l'enderroc del 30% de Can Ricard sense haver respost en 18 mesos. Uh -huh. La llei estableix un màxim de 6 a la declaració de Can Ricard com a bé cultural d'interès nacional. Doncs ja ho sabeu, dimarts 4 de desembre, dos quarts de vuit, mobilització per exigir responsabilitats de la destrucció de Can Ricard. Molt bé. I em sembla que és l'hora de la mitja part, oi? Eh? Doncs val. Fins ara. Antic que ha passat molt de temps oblidat i oprimit. Sot un país on de la por se'n diu seny, que camina un pas endavant i dos enrere Sot d'un país que es desà poc a poc i entre il·lusions i frustracions, mal de por sortir endavant,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 Soc del món soc d'un país sóc del món soc d'un país sóc del món soc d'un país sóc del, del món Oh país meu que molt grat t' havia dit de triar de les gens les que un camí de llibertat que creixis cap endins que el teu futur sigui crear en comptes de conquerir que el teu jove no et faci perdre aquest malseny i que partirà el teu mar a dintre les penes que siguis un país del món que siguis un món país del món que siguis un país del món que siguis un país del món M'ha permís, jo Sóc d'un país, sóc del món Sóc d'un país, sóc del món enllà de la innocència. <risa> Cotel contrainformatiu. Doncs acabem d'escoltar els Brahms, segurament en relació que ara intentarem parlar amb Berga. Els Brahms, un dels membres d'aquest grup musical, és antitot en Xema, que era un ensomés, uh -huh. te'n recordes? Sí, i ara han dit que mai han cregut que per ser d'un país fos necessari demanar permís. I reblen dient, soc d'un país, soc del món. I hem aconseguit la connexió amb Berga? Sí? Ara, ara ho intentarem. Val. Dèiem, fem una mica de recordatori, que intentarem uh -huh. parlar amb Radio Corneta, que es defineixen com una ràdio lliure i autogestionada uh -huh. que van començar a emetre el 30 de novembre justament a les 11 de la nit i que eh, bé abasten l'alt Llobregat i em van dir que es podia sentir fins a Prats però en qualsevol cas és una ràdio que es pot escoltar també per internet. Intentarem parlar amb en Jordi uh -huh. sí. però vaja... Sembla que no està encara punt. Sí? sí? Hola? Hola. Jordi? Sí, soc jo. Hola, bona nit. Bona Hem nit. fet una mica de presentació de, de Ràdio Corneta com a Ràdio i Autogestionada de l'Alt Llobregat, és així? Com mm -hmm. us definiu? Sí, exacte. Uh -huh. I que tot just teniu dos dies de vida, tres? Sí, vam, vam començar bueno, el que dèiem, l'engegada oficial aquest passat divendres a les 11 uh -huh. del de, vespre de la nit uh -huh. i bé, ja feia un temps que estàvem en proves bàsicament tècniques i bé, vam decidir fer una engegada oficial Vau fer un sopar un, també, oi? Un sopar, sí, així una mica multitudinari uh -huh. a la Llibertari del Berguedà que és on, bé, de fet on estan una mica els estudis de la ràdio uh -huh. Molt bé i, i vam penjar cartells arreu de Berga el mateix dia amb, el, amb la freqüència uh -huh. Sí, la freqüència la recordem era 90... El 90.7 90.7 de la freqüència modulada, no? Uh -huh. Llavors què feu? Mateu, quantes hores al dia o, o, o tot el dia? Com, com és això? Sí, eh, la intenció és emetre les 24 hores del dia i per aconseguir això, doncs, bé, gràcies a, a l'ajuda de bueno, de gent de ràdios lliures, bàsicament de radio Bronca i, i alguna altra de Barcelona, que ens, bé, ens han ajudat molt en tota la infraestructura, no?, que cal, bé, bueno, tota la tecnologia, diguem. Uh -huh. I quan? Sí, sí, digues. I bé, i els problemes tècnics continuen d'alguna manera però en principi tenim continuïtat musical a les 24 hores i una graeria de programes que de moment com 8 projectes de programa aproximadament que es repeteixen un parell de vegades a la setmana, diguem, amb diferents horaris uh -huh. i, i uns monogràfics també que es van passant i, bueno, d'aquesta manera es va cobrint, no?, una mica Això és molta feina, no? És feina i de fet encara no sabem la feina que pot representar perquè ara significa que hi ha ja un compromís, no? un compromís sobretot de la gent que porta la part tècnica i, i de la gent que es compromet a fer un programa semanal. I de fet no som gaire gent i... Bé, ara ara veurem què significa tot plegat, no? Oh. Ara és l'hora de la veritat, no? Exacte. I bueno, ja una mica de nervis i... i bueno. Però és molt important, és molt important que hagueu fet aquest pas i que vagin sortint ràdios lliures a tot arreu. Nosaltres fem un programa setmanal aquí a Ràdio Ona de Torelló uh -huh. i només feu un programa setmanal que dura una hora i que s'emet en directe i després durant la setmana s'emet en diferit dues vegades però a Ràdio Voltregà. Només uh -huh. això... Ja porta feina, que m'imagino i a més a més tenim un tècnic que a més a més ens busca la música vull dir que estem ben assistits. però així i tot ja has de pensar no? és una cosa que ja has de pensar, has de pensar portar convidats, has de pensar eh, vull dir que porta feina. jo m'imagino que si una hora porta feina, intentar mantenir una, una programació estable durant tota la setmana, deuu ser una cosa de bojos gairebé. Sí. Ja et dic que encara ho hem de veure, però també clar hi ha la qüestió de la responsabilitat no de la responsabilitat de que el que passarà no no són aquelles activitats que queden sovint entre nosaltres no o la gent a fi sinó que tot allò que, que surt per les zones, doncs ho pots estar escoltant qualsevol barga en aquest cas no uh -huh. i bé doncs una mica les pors que tenim no? de, de que man bueno, posi i, i alhoraar il·lusions no? d'aqueò que fem doncs pot tenir una incidència molt gran no? i de fet l'expectativa que s'ha vist no? i aquests dies doncs se'n parla no? del tema molt bé I és un projecte de, de fa molts anys ja dim cinc anys mm -hmm. fins a, a engegar-lo i bé cinc doncs, anys és és fins engegar-lo Déu nidor. Sí sí sí s'hi sí. uh -huh. sí, va sortir una mica amb la idea amb una idea molt molt senzilla de ràdio, però amb el temps doncs hem anat com, com aguantant una mica al eh, nivell no o la no sé com, com que estàvem amb algú molt important i i a l'hora de començar doncs hem esperat a a tenir una bona infraestructura i una bona formació i i comencem bé, d'una manera el més digna possible, no? I, I a veure, a veure. Pots posar algun exemple d'algun d'aquests vuit projectes de programa que has dit? Doncs sí, uh -huh. hi ha des de programes més musicals, uh -huh. A programes de més actualitat política, de moment de uh -huh. fet, el primer programa que s'ha fet en directe més enllà sí. de la presentació que vam preparar per, pel divendres, diguem sí. doncs era un programa que fa un grup de nois que dura tres hores no? uh -huh. un programa matinal del dissabte sí. en què hi havia entrevista, debat, actualitat uh -huh. i i bé, de fet bueno, són tres hores no que que uh -huh. es diu ràpid i... Uh -huh. Sí, sí, que costa, que costa. I força bé, no? I sí. ja se'n parla, no? Del que es va dir aquell dia, que ha uh -huh. coincidit amb una ocupació que s'ha produït aquí a Berga. La de Buixader. Ah, exacte. Uh -huh. fa, fa un moment en parlàvem, que és una, una ocupació que al final no es va poder dur a terme, no? Uh -huh. Perquè la repressió va anar per davant, no? Sí, sí, sí. Però, de fet, ha sigut una ocupació fracassada en el sentit de la gent que buscava una vivenda doncs encara no la té. Clar. Però a la també ha significat, bueno, ha tingut també tota una sèrie de repercussions bastant importants, no? De fet, uh -huh. en la primera ocupació a Berga i, uh -huh. i ha, sig ha sigut força important. ha seria llarg de parlar-ne uh -huh. perquè el context és molt local, però, però ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Bé, de l'especulació i de certes persones i certs moviments especulatius que hi ha aquí al Berguedà, no? Uh -huh. Segur, segur que sí. Llavors, el fet de, de poder parlar d'allò extensament per, per una ràdio, no? Uh -huh. I que qualsevol Berguedà pogués sentir d'anunciar certes coses, doncs uh -huh. va ser força interessant, no? Uh -huh. Com es diu aquest programa els dissabtes al matí? Es diu Ciutat Podrida o Berga Podrida. <laughs> no sé si és Berga Podrida o Ciutat Podrida. Uh -huh. I també has parlat d'uns monogràfics. Sí. ja diguem, un parell de monogràfics que s'han atreçat manalment, sí. en tres horaris diferents, i són tan... bé, d'alguns que, que hem anat descarregant d'internet, sí. com d'altres que ens han passat, doncs sobretot la gent de Radio Bronca, que fa molts anys... bé ens han passat gent de Ràdio Bronca d'altres ràdios lliures de, uh -huh. de l'Estat eh? uh -huh. i bé hi ha un extens bueno, un ampli ventall eh, de monogràfics però et posa'm un exemple d'un monogràfic del tema abans de dir no? sí. bé doncs no sé al voltant dels maquis per exemple uh -huh. s'ha posat un uh -huh. mm -hmm. perquè aquí la comarca hi ha una una llarga tradició no? sí, amb exacte. aquest tema mhm uh -huh. uh -huh. Sí, hi ha hagut bastanta vinculació ja des d'un de, de nivell històric com actualment en l'organització de la marxa de Monats dels Maquis i, mm. perquè és un tema doncs, que el vegada també està bastant despert, no? Sí. I un altre que pensava ara, doncs, la gent del Pla Caufec uh -huh. està dit en contra del Pla Caufec a Barcelona, sí. que també havien fet algun programa per, per ràdio sí. i també el tenim guardat per, per ametre el no, recentment molt bé. i el que va dir sortint molt bé uh -huh. no doncs us desitgem que us vagi tot molt bé i que em puguem sentir a parlar per molt temps perquè a més a més això es pot escoltar per internet, que no ho hem dit, no? exacte uh -huh. la vostra pàgina ve eh, si busques ràdio corneta Berga, es troba de seguida sí Uh, a la vostra pàgina hi ha tota una colla d'instruccions tècniques, no?, per saber sí. com escoltar-ho. Uh -huh. Sí, eh, de moment no és tan immediat, però uh -huh. crec que hi haurà algú que ens ho farà una mica més fàcil perquè la intenció és que puguis clicar per internet i, i ja poder-ho sentir directament. De moment sí que hi ha unes instruccions uh -huh. que els que no en sabem o no en sabíem gaire, no?, de demorar tots aquests instruments, doncs ens costava, però bé, amb el temps ja ens anem reciclant i ja no serà gaire complicat així que des d'aquí podeu escoltar també Ràdio Corneta. Ja n'aprendrem, ja n'aprendrem uh -huh. ho intentarem com a mínim uh -huh. i estaria bé doncs que mantinguéssim el contacte i que bé, que d'aquí uns dies us puguem tornar a trucar per dir-vos com us va i, uh -huh. i, i sempre que vulgueu ja sabeu que els dilluns de 10 a 11 Aquí al còctel Contrainformatiu teniu un espai amic que doncs, que està interessat en saber com us van les coses. Doncs està molt bé saber-ho i bé, està bé que, que no tot passi per per la capital, per Barcelona i que puguem generar xarxes així. Claro. Des d'aquesta proximitat, no? Sí, uh -huh. sí. Molt sí. Bé, sí, no estem tan lluny, eh? Exacte. Doncs, digues, digues. que ens digues. Ens tornarem també perquè ens agradaria que vosaltres poguéssiu parlar també per les zones del Berguedà. Molt, molt. Ja us direm alguna cosa. Quan, Quan vulgueu. D'acord. Doncs, apa, salut. Bona nit. Salut. Bona nit. Gràcies. Uh -huh. Bé, doncs és una bona notícia, no? Perquè cinc anys de preparació per fer una ràdio doncs és molta, sí, molta sí. fe, no? Molta fe en un projecte. Uh -huh. Però la gent de Berga, doncs, això que dèiem, no? Que hi ha, hi ha una llarga tradició de lluita amb uh -huh. la gent de Berga. Sí. D'aquí 15 dies hi ha un judici a Barcelona el dia 18, 18 de desembre, a l'Audiència Provincial és un judici set membres de la Policia Nacional acusats de tortures en les detencions del 4 d'octubre del 2004. Entre ells hi figura el cap de la Brigada Provincial d'Informació i tres policies més d'aquesta secció. La petició de les acusacions són més de tres anys de presó i dotze d'inhabilitació. El mateix dia s'ha convocat una concentració a les 9 del matí davant de l'audiència provincial. Tenim trucada? Sí, em diuen eh, em diu el David que tenim la Montse preparada, uh -huh. la nostra corresponsal a Sant Adrià del Besòs. Uh -huh. Montse, bona nit. Hola, bona nit. Hola. És que t'hem trucat abans i comunicaves. Mm, pot ser. Uh -huh. ai, Últimament ai. això és com una centraleta. Ja, ja, ja. ja. <laughs> Bé, doncs, eh, de fet, el tema n'hem parlat a la primera part, però hem trucat a una persona que va anar a la manifestació, que és en Vicenç Vigues, que és un redactor del nou uh nou, -huh. Ell ens ha donat les seves raons per anar-hi uh -huh. i ens agradaria que ens donessis les teves per no anar perquè tinc entès que tu no hi vas anar. No, no hi vaig anar. Uh -huh. I no et sents mala patriota per no haver anat. oi anat? Ai, mala consciència. Sí. <laughs> Doncs no, no, no em sento ni mala patriota ni, ni bona patriota tan sols. Vull dir, no, em sento molt tranquil·la, molt, molt bé, molt a gust de no haver-hi anat. Eh? Vull dir, I més veient el resultat dels assistents, vull dir, jo personalment em sento molt bé de no haver-hi anat. Quan dius els resultats, què vols dir? El que s'està dient després de la manifestació? Eh, bé, bueno, sí, els resultats em refereixo... Uh, els personatges uh, polítics que van voler sortir a la foto o les declaracions que estan fent que van uh -huh. fer el mateix dissabte vull dir, a la manifestació no? i van anar des del, del mistinguets aquest a la porta fins a en Jordi Pujol i allà tots aguantant la bandera i, i uh, bueno, tota aquesta gent qui va anar, vull dir, jo no m'hi vull barrejar amb ells uh -huh. jo, jo no tinc a, aquests objectius d'afirmació de, de, de, de dignitat, de no demanar dimissions, que això ho va dir en Jordi Pujol, que era una manifestació d'afirmació de la dignitat catalana. I la meva és dignitat que, sí, catalana s'afirma sí. d'altres maneres. Sí, eh? sí. Sí. És que jo penso que és una llàstima que una iniciativa que en principi era de la gent del poble, claro. més o menys, doncs més o menys, perquè tampoc, tampoc són neutres aquesta gent que convocaven. Eh? No, no. Però ja s'ha vist, ja s'ha vist amb el resultat. No? Claro. Però que a sobre doncs, eh, hi vagin els polítics de torn i que et diguin mm. eh, el que ha set la manifestació, no només el fet de que hi vagin, sinó que després et diuen el que, el que ha set, quan sí. sembla que hi havia sensibilitats diverses i gent molt diferent. Sí, vull dir, és que, a veure, tota aquesta gent, entre cometes, important, no? En Jordi Pujol, en Carot Rovira, eh, no sé qui més ha sortit eh, que... En anar... Mas. Exacte, l'Artur Mas, que també ha dit una sèrie de bestieses, ha dit que, que, que, que anaven... Jo què sé, és que ni me'n recordo, m'ho vaig apuntar i tot perquè no se m'anés del cap. Bé, bueno, l'Artur Mas el que fa és capitalitzar i, i, ah, sí, i apuntar-se apuntar al tant.. no? Sí, sí, l'Artur Mas va dir que eh, era una manifestació que anava més enllà dels partits polítics, que era una manifestació de la, gent, de la bona gent de Catalunya, això és el que va dir l'Artur Mas. Oh. Doncs el que volia dir jo és que si a tota aquesta gent que ha dit aquestes coses i van a la manifestació... Eh, el moment donat haguessin agafat el tren per anar a treballar, oh. haguessin agafat el metro, sapiguessin si més no, quan val un bitllet. Segurament no ho saben. No, no, és que no ho saben. No ho saben, per no dir ni el que val una barra de pa, però vull dir, ara, amb els problemes de rodalies, no saben el que val un bitllet. No han agafat mai un tren d'aquests, ni un metro, ni un autobús. Només que un sol dia, un sol dia, els haguessin llevat a les 5 al matí per agafar el tren, per anar a treballar, per fitxar, que quan arribessin a la feina el seu empresari, el seu jefe, els descomptés els, els, minuts. els minuts que han arribat tard, o que els fessin recuperar la nit, i tinguessin que estar viatjant una hora i quart per un trajecte de mitja hora que feia normalment, només que un dia haguessin fet això, t'asseguro que en la manifestació hi hagueren anat, però amb un altre sentiment i menys tonteries polítiques. I el que volia dir és això no i llavors sí, sí. vista el resultat en aquest sentit doncs jo tinc la meva consciència molt tranquil·la de no haver-hi perquè és absurd anar en un lloc d'aquests que després es, es polititza i es manipula tot tot sí, sí, però d'una manera molt descarada eh? a clar. més a més clar, sempre jo he sentit a, a, a l'abogat a vegades dir que quan un jutge envia algú a la presó, sí si, o un fiscal demana petició de presó, si una de les seves assignatures per fer estudis o la seva experiència professional fos obligatori passar una sola nit i un sol dia amb un calabosso, ja no amb una presó, amb un calabosso, s'ho dos vegades abans de demanar pena de la presó. Saps? Però això és el mateix. Si un d'aquests polítics, tant els de Madrid com els de Catalunya, eh, un sol dia fessin l'horari laboral... Hola? Montse, Bé, hem, hem perdut la connexió, Bé, però de totes maneres, jo crec que ha quedat clar. Sí, sí, que ara sí, ho sí, tornem sí. a intentar, de totes maneres. Yeah. Eh, no, que ja estàs d'acord, estaven... Francesc? Estàs d'acord amb el que diu la Montse? Sí, sí, sí. Un exemple del, del jutge que passa una nit a la Modelo. <laughs> És ben bé això, sí, sí. No, no hi ha un dia, no, no 24 hores, sinó 8 hores i que siguin hores de la nit. I amb això en tindrien prou per pensar ho dues vegades. I em sembla un exemple molt ben trobat. Hola? Sí. Hola? Sí. Montse, avui sembla que no convé, eh? no. No sé si els telèfons també formen part de les infraestructures que no funcionen. Jo penso que sí, eh? O és que tu tens el, el dia complicat, no?, en no, aquest cas? No, el dia complicat, no un dia normal de qualsevol persona treballadora, que és el que anàvem. El que passa és mm. que el meu telèfon no es veu que li agrada molta gent. Mm -hmm. Molt bé. Doncs, bueno, en resumir, n'hi ha d'això, no?, de tots aquests polítics. Només que un sol dia haguessin de bellugar-se sen l'horari que fem tots els treballadors mm. que el mínim, que exemple, exacte, que el i que poguéssim de fer el seu mínim, per exemple. Exacte, poguéssim de fer el seu mínim i tu guesin que comprar-se el billet, i fer cues i transbordos i coses i sis i monia avall, t'asseguro que s'arromiarien dos vegades abans mm. de dir per on onada passar l'AVE, abans de dir quins 15 línies es suprimeixen, abans de posar o treure autobusos abans de demanar o no demanar l'admissió de ningú, en fi, moltes coses se les rumiarien, Però clar, mentre nosaltres tinguem els treballadors aquests problemes i aquesta gent vagi al seu cotxe oficial escoltat per uns motoristes que li obren pas per la l'accent o, o per una via espacial, què podem esperar? Uh -huh. Sí, sí, ha quedat clar, Montse, ha quedat clar que tu has optat pel no i que tens les teves raons. Seran acertades o no, però són meves. Jo penso que sí, que ha quedat clar les raons que tenia tothom i que és del que es tractava, no? Uh -huh, uh -huh. Perquè al començament del programa dèiem que més que l'opinió dels polítics, que tampoc ens acabem de creure que sigui de bona fe, més que, més que aquesta opinió ens interessava l'opinió de la gent a peu de carrer, com tu i jo, claro. i com el Vicenç, que ens ha trucat abans i que ens ha dit les seves els seus arguments a favor del sí, que també I que, que, també, deuen... que també hi són. Eh? Clar, també, deuen ser vàlids, també, sí, sí. Uh -huh. Jo estic segura que hi ha molta gent, vaja, segura, jo penso que molta gent hi ha anat amb bona fe, el que claro. passa és que després aquesta bona fe és menys tinguda i és manipulada pels polítics de torn. Que queda tapada i eclipsada i queda oculta que aquesta bona fe, uh -huh. totalment. Hi ha altres coses que, que, que fan servir per tapar aquesta bona fe, no no convé. Uh -huh. Molt bé, doncs, doncs vinga. ho deixem bon així. Nit. Bona, nit. bona nit, fins dilluns que ve. Gràcies. Salut. Salut. No havies acabat, no?, de parlar... De... No, jo m'estava referint a aquest judici del 18 de desembre. Els fets són que el 4 d'agost del 2004 va ser desallotjada l'antiga fàbrica Hamsa, al barri d'Ostafrancs, a Sants. Al llarg de les setmanes següents es reprodueixen les accions i expressions de protesta arreu del territori i, en particular, al mateix barri de Sants, on la presència i intervenció de la Policia Nacional es torna massiva i asfixiant. En aquest context de convulsió al barri, la matinada del 4 d'octubre del 2004, es produeix un atac amb còctels molotov a l'antiga comissaria de la Policia Nacional Espanyola. Minuts després del fet, tres joves eren detinguts en diferents punts del barri de Sants. Tots tres passaren moltes hores en dependències policials, abans de passar a declarar a jutjats. Després d'aquesta declaració, un dels nois quedava en llibertat i els altres dos passaren més de dos mesos a la presó de menors de Trinitat Vella. El 2006 es realitzava el judici contra els tres, resolent al jutge la lliure absolució pels fets als tres joves. Davant del jutjat d'instrucció que portava el cas de l'atac a la comissaria, els tres joves presentaren una denúncia pel tractament petit a les dependències policials. En el cas d'un dels joves, la denúncia corresponia tant a la pallissa que li van propinar policies uniformats a la comissaria de Sants, provocant-li un mes de pèrdua d'audició en una orella degut a un cop fort que, segons els forenses, només es pot produir després de rebre'l amb el palmell de la mà. Ara, tres anys després, el jutjat d'instrucció 13, el del penal ha decidit reobrir una de les tres denúncies, la que correspon al jove que va patir la pallissa a dependències policials a Sants. En conseqüència, han estat citats a declarar el cap de la brigada d'informació com a responsable de l'operatiu i del procediment contra els tres joves, i tres agents de la mateixa brigada provincial d'informació i tres agents uniformats de la Policia Nacional de la Comissaria. Pot ser un judici interessant, aquest. Bé, no es veu gaire, no?, que es torni no. a obrir una denúncia. No. Em sembla que ho hem de deixar aquí, perquè Val. ja són les 11 de la nit. Eh, com sempre ens queden moltes coses per dir, però continuarem el proper dilluns. Val. Fins llavors. Salut.